Срібло. Срібло – Срібло коштовний метал білого кольору. Здавна використовується для виготовлення ювелірних виробів та монет. У наші дні застосовується у фотографії та електроніці. Срібло не тільки красиве, а й має властивості, які роблять його незамінним. Однією з найважливіших властивостей є його провідність. Срібло проводить тепло і електрику краще за інші метали. Видобуток срібла Запаси срібла на землі невеликі, але воно зустрічається в складі багатьох порід. В одних рудах срібло міститься в чистому вигляді, в інших – у вигляді хімічних сполук з іншими елементами. Срібло, як і золото, є цінним побічним продуктом мідних і свинцевих рудників. Перше місце в світі з видобутку срібла займає Мексика, а за нею йдуть США та Перу. Ювелірні вироби і монети Ювелірні вироби із самородного срібла люди почали виготовляти щонайменше 6 тисяч років тому, ще до того, як навчились плавити метали. Більшість сучасних срібних виробів виготовляють зі сплаву, який містить 80% срібла і 20% міді. У минулі роки зі срібла, як і з золота, карбували гроші. Перші срібні монети з'явились понад 2800 років тому. Відтоді протягом багатьох століть уряди зберігали срібло в скарбниці як запоруку багатства. Але в наші дні воно має значно важливіше застосування. Промислове використання Близько 40% срібла, яке видобувається у світі, використовується у фотографії. Для виготовлення фотоплівок – і фотопаперу використовують особливі сполуки срібла – галогеніди. Крім того, срібло застосовують в електроніці та деяких видах медичного устаткування. Більшість дзеркал у наших будинках являють собою скло, вкрите тонким шаром срібла. ІЛюстрації. Гальванопластика Гальванопластикою називають спосіб покриття металевих виробів тонким шаром інших металів наприклад, срібла чи золота, за допомогою електрики. Виріб занурюють у гальванічну ванну, заповнену розчином солі срібла. Один провід від джерела струму підключають до срібного електрода, а інший – до виробу. При подачі струму в розчині відбувається електроліз. Атоми срібла осідають на поверхні виробу тонким рівним шаром. Як відбувається процес гальванопластики? Глечик з простого металу Електрод, який підводить струм до глечика Ванна з розчином солей срібла Під дією електрики атоми срібла осідають на глечику Срібний електрод Джерело живлення з позитивною і негативною клемами Готова посріблена посудина